باب قول الله تعالى لا يستبل قاعدون من المؤمنين غير قول في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين للقاعدين أجر نظيمًا دا قرآن مجيد آيات و مختشا نازل شوهدين و دس كي لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله كم خلق مؤمناني و دا جهادنا ناس دا جهاد تنزي او مجاهدين چه في سبيل الله دا جرالي سرا برابريني چه دا ایتون نازیلشونو دا مازول خلک در جاگی خواران جهادو دونو تنشد لی اوگی سخ پیشانشون چه یه را بمون خو پا قایدون کرلو پا ناستو خلکو کرلو مون خو جهاد دنشد لی نو دا اخوزامو ندن با جهدین بهتر شون نو اللہ دای درت که نازیل که چه لا یستویل قایدون برابر ندی او خلک جاگ ناستی ده جهاد او من المؤمنین او مومنانی خدایو که خیده غیر و قلد وراره چه غا خاون دا ضرر او دا, دا عذر نی استاد صاحب دا عذر او دا جهات نا پادشوه استاد حکم دا, دا سده لکه مجاهد مداری خیان دیگه او استاد خایدونا ندی برابر حقا خالکو چه غا ناستی دا جهاتنا او اغسو که المؤمنین او مومنانونا غیر هر وو دې داری چې د zarar او د غذرني خروق جوړ دی ول او هغه خلک چې د جهاد کوي فی سبیل الله ولارد الانکه به اموالهم واخلو مالونو باندې ام قربانی او انفسهم او واخلو زانو باندې داتيرات او کې او إلا قولي هي تردي قولا غفور الرحيم وكان الله غفورا رحيما الله باخن رحم كون كدي حدثنا قال قدثنا شوقا غنبي اسقى قال سمعت البراء يقول حسرت ابو اسحاق وي سمعت البراء رضي الله تعالى عنه ما وارد دا حضرت براء ابن عازبنا سمعتل براء ما ووردو دا حضرت براء سمنا براء ابن عازب صحابي ده يقولوا ويبابي چلم ما نزلتو کلش نازلشو لا يستغل قائدون من المقبلين ندي برابر هذا خلق جغناستي ومومنانو کی بارابر نه دیو مجاهد بارابر نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغخته پیغمبر علیه السلام راوغخته پیغمبر علیه السلام سوکه راوغخته زیدن حضرت زید مراد زیدنا زید بن ثابت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله راولی راوغخته زیدن حضرت ها لكالاشا ها لتنمج نزل شو دهنه فجاا بي كاتفن نوداراو بي كاتفن اوغا كاتفه اوغيتاوه دلتا مراد ده ده مخينيخ پانه ده ده ده پا ده سار که ده سبلنه غونده چه عبیل چه غونده ده غا یادوکی ده قهتا ده غووه كاتفه پا ده بالي كل كل سجل ده <تسجل> کسابان اړو کې سره ټول ټکای نه نه ټکای چې دا سمه ده دا ډوکه دا رغو باسي رغو باسي دا اوس وګورئ کنه آپ سبا به ګول نشته وه همت بیا اندازي د دې کول مو کاراله ده د دې کول سشتانه کاغس کې پیوړی کی نو دا دا مخکنه خبره علاوه ډوکه نه دا برا دا بیلچقون دی ډیر اوراله چې په دې دغه سوډی کی دا دا فاجا ابي خاتيفن نو زيد سبراولو اغا او اوغا يني د مخنيخ بي ا سر کې کوم ناډو کې دي فقاته بها نو زيد دا ياتنا وليكل خير دا خو قشو شدي کې ګورو وشكا ابن ام مكتوم شكايت اوکو عبد الله ابن ام مكتوم عبد الله ابن ام مكتوم دا ماجر ثنبی دی د مکی مکرمه دی خو غری پستر غو باندې دا غلون دو شیخ ایتو کو عبد الله ابن ام مكتوم علکد سشی شکایت اوخ نا زرا رت او د خپل لوند واری جهاز رز خووندم jihad dan shant le walla saw yf galillah la la وَلْمُجَاهِدُونَ ده، دقا دیدوزه خطاقی دیکارو خلقو کرانم نفنه زلده دا دا یاد نازل شو دا یاد دا تول نا دا دا نازل شو و دا غیر و اول دوره رنه نده دا تکی نا لا يستویل قاعدونا برابر ندی هقا خدک که جهادنا من المؤمنین و مومنانو کی ويرو اوري دورارای چا غاوند زرر نی خاوند اوسر نی او کخاوند اوسری او جهاد ته د انړو اوس رستو روان دي چې مجاهدین چر در رواني تبو سنداسي لکتم چې اوسر رواني حد حسن عبد النعیز بن الله قال قد حسن ابراهيم بن الصاد الزهري قال قد حسن صالح بن کیسان غن من رهاب ان سهل بن سعد الساعدي حضرت سهل بن سعد صحابي دي حضرت کي یاد به ني سايده قبيليري انه ماله دي سهل سيوي رايت مروان بن الحكم گورنر والي او شرابه دې جمعه ته او په جمعه کې درس وي حدیثونه بیانوي وې ما قلدا مروان ابن حکم جالسان چغナス او د مسجد په جمعه کې په مجدي نبوي کې ناستو ما وی وې دا هو د غادي وحي شه راوړې په عقبن تو زر روان شوم باغه وې حضرت صحت په اقبل زر روان شوم تراتدم تراتدم hatta jarastu tar di puri zakina astam ilajan bihi khawadata da marwan ibn hakim khawatakin astam nu zakina astam nu dios hadithuna bayani fa akhbarana nu di marwan khabar ra kamta anna zaid ibn sabit je hazrat zaid ibn sabit da sahabi de katib da wahid rasulullah ابا خبر ورکړی دی ددا مروان وای زید ابن ثابت ما ته خبر را کړی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول امر علیه ابا املو ویرا پدې زید ابن ثابت باندې د څه لا یستمل قاعدون من المؤمنین ولا مجاهدون د بل تکه په سلام نازل شवे نو لا یستبیل قایدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله رسول الله املى وی له دې جنې چته ور د الفاظ و او بډی ډکی نفجاهه ابن ام مكتوم ودق وقت ګرا رسول الله تا عبد الله انی مكتوم چې هغه ستر کو وا هو او حد الرسول الله يملها اغه املاوي له دي اياتن علي پما رسول الله دي دي اياتن زيد سيوي پما املاوي له او دماس كه دغرا عبد الله ابن ام مكتوم رسول الله اذن الله اللہ رسول اللہ لو اسطيع الجهاد کچه ری زمار طاقتوی دا جیهات نولجا حت تو ما بام جیهات کریوی دا دی افسوس که طاقت رو نشک کریوی تاسوبا وای ولی طاقت نو وی وکان رجولن آما او دی سره پستر گرون غریب پستر گرون دونو پرون سرگو علا بسی جیهات بیوی دا دی خلکو دا پارا دا دی مازورو دا پارا پانزر الله الله تعالی ناصر خدا یو ټکی ادا رسوله خپل پیغمبر باندې صحابو با د رسول الله رضی الله عنه خدمت کو او فخيسوه او بطن مبارک د رسول الله الا فخيزي د زم ما اغم ناس دوم ناس دوم دا دا پتون چې زما دا پتون فاسو وفغزهه وتند رسول الله رلي بيچه دې پتون تاسو ادون علا فغزي پتون زمان فسقلت علي نداغید پتون دون شپما دون راتراک ما وی بس خدای زما پتون مات دا دا ورزورو حتا تردی پوری خفت وزو هو یری دما ان ترز فخیزی کی چوره چوره بشی زما پتونہ کی چوره چوره بشی مات بشی زما پتون دړیر زور نہ سم مسوریه انو بیا لریکله شو حالت د وهی انو او اود وهی حالتو ا دادنه لای شو ف انزل الله الا نازل کدا یو ټکی و سره چې غیر اولی دواره دی د دا ناس خلک د jihad نه او اس ناس نه چې اړیته زرره او د غنی خو اس او بیا هم نس صبری په سر نامګی دا باب دي په وايي د صبر کی عین د قتال په وخت دی چاند حدیث رازي چې امني او امن کې د لانه مبالي شراب جنگ پیښ کې جزمو پکې شامل شي دا جنگ سم عامي کار نه دی په ځکه کال جنگ شروع شي کافروسره نو بیا اوس د هغه مخکمو سيږي نو باب اوسه لري دا باب دي د صبر کولو عند القتال يواخذ الجن كذا كافر وسلجاني او ته ثابت قدمي حدثنا <كس> ابن محمد قال احمد بن محمد بن عمر بن علاقه ذات نبي الصاغا غلم ابن هو قد عن عن سالم ابن النزر ان عبد الله بن ابي اوفا سا ابن ابن النزر قيادي درتا غبل رستيل سالم ابن ابن النزر الله ازاد شویم رایمو مدلی خیالو دا تا وکانا کاتبوه دے منشیمو دابدو دانگا صالیمو نو دے وی چی انا عبدالله ابن عبی اوفا عبدالله ابن عبی اوفا صحابی دے کتابا آگا خطر اولیدو نو دا خطر اولیدو دا خطر اولیدو دا دا عمر ابن عبید الله دت خط رولي او دا سالم خدا غ منشي او منشي چه ده خطونا پراوی فا قرآتو نو دا خط چې ده سالم وی ما پراوکو امیلستو نو باغی که دار تکیو چه ان رسول الله صل الله عليه و سلم یقیناً دا اللہ رسول قال اغووی ازا لقیتو موهم تاسو میلاوشید د دې کافر سره په میدان جنگ کې دیزا لا قیتمو تاسو کله شتا سو میلاوشید د دې سره په میدان جنگ کې نفس بیرو بیا زانو ناربان کې بیا تخت یې ما زانو نه رایثار کې صبر راوی باب التحریز هر رضا یحرز استاد سی و معنا پارسای ته کوله بارانګهхта کول راته سوال راوچتاول یو کارت چې سړی ته زیو اپیوکار سړی ورشه دې ته دا تو یتاریخ باب التاریخ دا باب دې دراته سوالو د خلقو علل قتال په جنگ باندې مالک خلق له دعوتونه ورکوې چې جهاد فی سبیل الله کوي يو وقول الله او بل دا قول الله ايو قسم دايا ددي ترجمة الباب ديل شو كي الله غير يرد على القتال هوك يا رابر راتس kada مؤمن على القتال اي بجند كافر غني خذ ثن محمد قال خذ ثن معاويه من امره قال خذ ثن ابو قال حميد بن قال سمعت انس يقول ترجمه الباب تم غورى حديث تم غورى ترجمه الباب سورات اول دمومنانو په جهاد حديث تم غورى قال حضرت حميد وېته حلق حميدي توویل وې سمعت انس ما وارد لن حضرت انس رضي الله تعالى عنه يقول غيب خرج رسول الله الله عليه و عط پیغمبر علی السلام ایلل خندق خندق تا خندک موته وی غزوه احزاب موته وی وکول خبر دا د شهاده هجرت دین کالو سر او پدغه کال باندې شدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر را لې چې د کف قک د العرب و سمره قبیله بیسره متحده ما هز جوړ کړي او په مدینه مڼواره باندې حمله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره وکړه چې څه کول وکړي په دې یو مسافر صحابي دی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی اوه د ایران د اخرو وی حاغرا سمندره دی قاعده چې دشمن په مون باندې غالب یو په مون حمله کوي مونږ وځه مخې د خندقو چته زرا باندې نارازی نو که تاسو اجازه یی ای خندق وو ی پیغمبر علیه السلام داه ترې کړي نو دا خندق شروع وکړه خندق شروع کله چې لرشته البته دا بزې از د سابه مساجد وته وی د دې ځنه بیا داسې دا, دا راغله شروع کړه دي داسې بار بارې شروع کړي شروع کړي مخا مخ جتا سو هو دا لوی روډ چې تللی دی دیر چې په دا خندق دا غا کړی دی سده دې خېړو می کیلومتر اندازه سياتو دا خندق دې صحابه او تاواله ارو لسو نشته <coughs> او که سالویر غزه دغه اوواله کو چې دا به تاسو کنه وی نو رسول الله صلی الله علیه و تخندقتا محاجرم لگیالی انصارم لگیالی پر دیر شوق و با دیر محبت باندی و ایز المحاجرون بسناگان محاجر صحابا والانصارو او انصار صحابا یحفرون اوی کنو خندکو خندکی کنو چه او سنگ موسم سنگو في غداتن پس بارده تنچغه صبوی یهوه د مدینه منوره ګورې کله نه کله یخمین داس یخنیلا دا چې د لری ګوتلی یخنی ولا نه نو یحفرونا ابی کاناو خردن تی غاداتن بارده تنچغه صبوی کې شغل صبوی یهوه و دم یک الک پنوکران او الناک او یکن لهم نو ددی صحابو دبارا عبیدون غلامان یع عبیدون غلامان یع ملون جدی غلامانو عمل کریب دادی کنولو لهم صحابه دفارا غلامانم نو نو کرانم نو لگیع دی قلم ما رآ ما بهم کلچ رسول اللہ علی ما هغشی بهیم نبالی صحابه باندیو علکا پا صحابه باندی من النسبي استریوالي دا استریو ولجو یو لوګه د خورا کم سنو یخنموا استریمو دا کلاک از نو قال رسول الله د خوشالید وژن دا خوشالید چې الحمدلله زم ما پومت کده سی قربانی ورښتا سوي پیر امره علی سلام و اللهم ان العيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره اللهم يا الله ان العيش يقينن جونده ان العيش انن جون چدی سگی جون عيش الاخره اغه جون د اخرت دنیا جون دم خشه خدا اسلی جون چه دی هغه اخرت دی الله اللهم <سؤال> یا الله <سؤال> ان العيشه <سؤال> يقنا جون چه دی صحیح جون عيشه اخره هغه جون دی د اخرته فخر ل الانصاري يا الله تبخشو کې انصوار وته والمهاجره ومهاجر وته دا خير داس ندي و رسول الله صلی الله علیه وی او شیر کې بیا بدلواله مکه شي دا شیر نه نه شیر اصل کې دا سي دي فخ فریل انصاره فخ فریل انصاره والمهاجره و رسول الله پکې بدلن راوسته د نور بدلن پکې راوسته دي چې کله صحابه و دا وريدل نو وی دا خوشاله نه په جامو کې قالو صحابو وتوي مجيبين له وداس حال کې جوابي جواب ورکول کې رسول الله تا رسول الله واته په شعر کې د اټکې وی نو وی ولا په شعرونو کې جواب ورکړي سړي شعر نحنو الذين بايعو محمد ا عل الجهادي ما بقينا ابدا نحنو با يعو جدي بيعت کړې محمدان ده حضرت محمد صلى الله عليه وسلم په ميدان د جهاد کې پسې قدمه باندې بي جهاد کړې ده بيعت کړې نهنو الذين محرك خلق يو با يعو محمدان جدي بيعت کړې ده محمد صلى الله عليه او دا بیا ته وسره جهادات باندې کومې کوي ما باقی نه ابدا کومې کوي چې مونږ باقی یو او دا زمونږ د ګودري وزون لري ابدا هميشه <تصفيق> بابو حفریلو خندق الک jihad دا دومره ضرورت دی کشرې د خندک د کنولو ضرورتو نخندک وو تاوکه له ویه قوتي ګورې کیحات کا دي شي بابو حفر الخندقي ده فاب دي د کنهولو ومیدان جنک ده خندکو چې کافیرو ته خندک کنه او زه دي محبوس کې دم چی سي حدثنا ابو مامره قال لقد دث عبد قال لقد دث عبد العزيز غن انس قال انس ابوي جاء المهاجرون شرو مهاجر صحابه والانسوارو دا مديني صحابا يحفرون الخندق اعجابي بك نو خندق خول المدينة تحفير دا مديني او دا دي خندق نبي دا خور رئيس دلا وينقلون وينقلون التراب او نقل قول بي خورا نقل قبي جاني کن دا يوزينا برزي دورل وينقلون التراب او او بي نقل قول خورا په سري شي باندې غالبا په مدینه کې سمونه کني دې زنه راکو کې خو بیا امر هو غالبا د تبي شري سمونه علامه تو نهم په خپل شاغان باندې په زرو کې یا سکه دی او په شابه راوړول د خندق نه بیرې شتل ها دی بنا قال کو له تو نهم په خپل شاغانو يا قولو نودي بهوي دا شروي نحن الذينا با محده ع اسلامي ما بقینا ا نحن الذينا من خل با چېبي به کړدي محمد ع د حضر محمد سره ع اسلامي په اسلام کم چې اسلام جس از خیال اوران دی روایت کی جہاد راغلی دی جہاد تول سید ما باقی نا ابدا ک می فورش من گ جو دیو ہمیشہ وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام یجیبهم اوی با جواب ور کا صحابہ او دان دا حدیث پاس بلشان دی الکہ رسول الله شیروی نووی جواب واتا جاورکو صحابو دلتا دا داسی دی چه صحابو دا شیر وی رسول اللہ واتا جواب ورکو نو داسا مشکل نده دکتا دیر وقتو صورة زیوی کی دیشی باز و وقتی بداسی چه رسول اللہ با پیلا دا شیر وی چه لا عیش الا عیش الاخرہ دیبا جواب ورکو طلب صحابو محکدات نخوی چه نحن اللذین بایعو محمد رسول اللہ و جواب ورکو رسول الله و جواب ورکو اللهم انہو لا خیرا اللہ خیر الاخران یا اللہ انہو قصد سدا چه لا خیرا نشتد خیر إلا خير الآخرة مگر خير د آخرت رب كامل خير خير دغه او خدای دې سيسته هغه د آخرت دې وبارك فل انصار والمهاجره يلا تبرکات کو ورگی انصار وحزرات اوتا صحابه اوتا حد قال حد سن صحابه دغه به ځخ خلاص حضرت براوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما أولده پیغمبر علیه السلام يوم الأحزاب ورسد غزو الأحزاب بعد شمال قال براوي كان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام شده فاخبلا ينقلو عغبم خورورلا رسول الله خورورلا رسول الله ماشاسو زموی ده لس و لس و قسانو دلاغوی جوره کری و او ارو لسو ته سلویخ گزا خندک آواله کری و یو جماعت ناسو نه کسانو یو پکی رسول الله زن شامل کری و بعضی خلکو وی حضرت که تا دا کار نکنو ریر بخی لاغوی زرن نمدل چه رسول الله دا کار کهی پیغمبر علیہ اسلام ورته خولی کې واور کوي وینه شکر ساسو نه کمزوري کمزوریم منین او نه دا چې زمما ثواب ته ضرورت نشته څنګه تاسو ثواب ته وګی د ززم دا ته څه آتا وګیم نو دا باندې راکو نو پیغمبر علیہ السلام ینقول اغبم خوره وړله وهو یقول اغيب بي د دې سن معلومی دی اکابرین وی چې مشره د قوم له ابا دینی ما شری او کاغه د دنیا ما شری او یو کار د دین خیږي په کارو چې دی په خپل نشانه شي وا هو یقول رسول الله او لولا انتا ما تدینا لولا انتا ما تدینا ولا تصللنا ولا صلينا لولا انتا کچرنیتو ما دا یو شیر دی خورا رسول الله د شیرونو سره نه دیره خو چې کم به داسې مضمون شیر ډېر خو بدل را بدل وکم تلبي داسې وي لولا الله مهتدينه الله ته کیږي وي تلبي الله فزياده سي وي لولا انت کچري ته ربا نو مهتدينه موږ ته هدايت نه وي ميږي نن بزمن ایمان نبی خدا ست تعلقي توفيق په زمون سه حدثنا حفص مما مرى قال حدثنا شعبتان قال ابن 23 قال ابن برعه قال حضرات برعه می عزب وي ایت النبيا صلى الله عليه وسلم ما قلد رسول الله يوم الاهزاب وقرز دغزه احزاب ينقل التراب چاغه وله خوره ددي نبا نا خاندک نا دا خورا بی راخی جولا و قد وارا ترابو او پتکر و خورو وارا یواری وارا دا دا مزیسی قدر قد وارا ترابو پتکر و خورو دا خورو پتکر و الکسشه پتکر و بایاز بطنی سپینوالی دا خیرت مبارک دا رسول اللہ د پیغمبر علی سلیت و سلام دا سرمان دیره تک سپینوه نو چی تک سپینوه نو دا خیرت بیا لا سپینوه نو چی دی مطلم د دی, دی لمن کی یا دی سادر کی د کمیس باو لمن که کمیس بانون سادر بلا کده نگو دیکې به دا خاور چې اچوري نو دا خیر ته مبارکه وی خاري دا گردونه پرې خېټه پریوتيو پریوتيو دا د رسول الله د خیر ته مبارکه د سپینواله د پټکړو چې پټکړو خاور داسې خاورې پریوتې وی وقد ورت ترابو پټکړو خاورو بیاس بدنې سپینواله د خېټه راغو او هغه یقول رسول الله بوي لولا أنت مهتدينى مادتوه لولا الله مهتدينم دي لولا أنت مهتدينم دي لولا أنت ربكة شرطة نبي استايحسان نبي مهتدينى من به هداية نبي ولا تسوى تقنا او نبا منغا صدقا کري ولا سوى لين او نبا منموس کري لا ستو توفیق دې زمونږ سره چې دا ستاسو توفیق دا وې زمونږ نن صدقیم کو مونږ مونځونه کو لولا لولا ان تم ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينه علينا فانزلن خامخات نازل کي دا فانزلن کې د انون نه دا غمیزان ک مون ویلو کنه نونی تاکیده خفیفه فانزل فا اللہ حم خاتنزل کی سکینتن آرام علینا فمن چه دا پریشانی او دا رقم ختمت وثبت الاقدام الا قینا او مزبوط کی تا قدمون زمن الا قینا کچر من گملو شو دا کافیر سرا دل تخونیش يوسى يكبرشي ندا با پیغمبر علی السلام بار بار وی الا قینا الا قینا ان إلّا الاول قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا ان إلّا الاول يقینا هذا خلق دا اولان دي د پامانه در الذين سردي او ده بغو علینا چه اوی ظلم کرده پا منگا چه کافران دی ازا فتنة ارادو فتنا تن کلیش دوی ارادو که زمانده ده فتنی او د شرک چې یه مسلمانان کافر شیخ نو ابینا منگ بسکو انکار بکو ابینا منگ بانکار بکو لولا انتا محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اراباکہ شرتنوی سا کرام نوی نو مها ته د نامه بسم الله دار ولا تصدقنا وعلا صلينا نبا مون صدقي کړی وی نبا مون کښنه کړی مړمیږي دا ارسل الله بکرم کیږي استاد وایي نو دلته دا وایي چې کرام ساه دایت نوی مون بس وختم نه ویناس ښه وَأَنزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَيْنَا رَبَّنَا سَلْ کې سکينه ورام پامږه او مزګود کې قدمونه زمون إلا کېنا کښرمون بلاو شو د کافر سره إِنَّ لَهُ لَقَد بَغَوْا عَلَيْنَا يَقِينًا هغه خلق یزا ارادو فتنتن ابینا کرشی دوی را دو کې د فتنه زمنګ د کافر کې دو زمنګ نو ابینا موږ انکار کو مبابون مبابومن بل اثر نامک دی د اباب دي د هغه شا حواسه هول روزرو چرابانکړي وی را یې سارکړي وی اغل عصر نیه لغزو دا غسان غریب خاطر غړوندې jihad ثاني شتله یو سره به کو غړ دې jihad ثاني یو سره روډ بیمار دې هغه jihad ثاني شتله یا jihad یاد نشي جلالي مسله تاسو ورلې نشته سوړلې او زر دې پسړه کې جړې چرابه کما سره د اسباب وې زبته لوي هوته دا, بي. بي دا زر د وجه پاتې شوي دا باب دې د هغه چې حبسه هو کې را باندې کړي وی هغه د شهادنه ان چې را باندې کړي چا عذر او د سې شې نه را باندې کړي وی ان الغزو د غزاره کونه د عذر دا وایي چې نه د حدثنا احمد بن یونسه قناقه د ظاهرن قناقه د ناحمدون انا سن خدزاو من قال رجانا غن غزوتي تبوک معنبی صلی اللہ علیہ وسلم خواه و خدزا سلیلان ابن حربین قال خدزا سن حمدن هو ابن زایدن و حمیدن ان سن دل و غنحو خضرتی اناسو و دا پاس روایت کداسی دی چه رجانا عن غزوتي تبوکا منگوا پسرالو دا غزوه تبوکنا معنبی صلی اللہ علیہ وسلم صرد پیغمبر علیہ وسلم دل دا داسی دی جئن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا دل پیغمبر کان فی غزات اغه او په یو غزاه کې نوما غو سره کې دغه تبو غزاره فقال لوی فرمایئ ان اقواما یقینا یو دلره د المدینه په مدینې رسول الله وی ان اقواما اقوام نه کې قومونه د تمامه کې دلره inna aqwan yaqinan jamaatuna di darili da khalq bil madina مدینه madina او aw khalfa na zaman marusto mun khural jihad da bi zaman nal tarusto padish kho che char tamam ga mazal kharele al da bi mum sarau ma salakna shi'ban manga niu tare pa yular اغی <سؤال> او ته وای چې هغه په غر کې ما سلاکنا مونږ نه یو تلې شیبان اپ و لار دغره ولا وادین او نه په یو خور کې الا وهم انا فيه مگر دې زمون سره و پالي که په غر کې لار باندې تل یو هم دې کې تل یو را سره نسوال پیدا شو کسان گراس سره اخو پا مدینه که نستی و اینا هم همول عوضر را بند کرد و دویده چا؟ عوضر خواران مازور و د دا ده وجنه چی احصره ده مازوره ده دا صراح جذباتشتا شاقشتا خود عوضر لا وجنه نفاته ده یا بیماری ده ما بی یا زرون ده یا سفلا مساله ده نو ده داسشو لکا چه ده جهاد داتلين. وقال موسى حدسنا حمار عن حمید عن موسى بن انس عن عبیه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرک سند بان نظر واچوئی و حمید او ید چانک امدی واسر کسانت کی, کی, کی عن ان انس دا حمید او چې دی او دوستاس چې انس د مسکه واسطه شته نشته په تیر سنت کې اوس د دېم تراشه عن حمید عن موسی ابن انس عن ابي دلتا دا حمید او انس په مسکه واسطه موسی را لاله حمید وای ما حدیث د موسی ان اورې د لی دی او موسی د دا نشه دا د سنده شو کم یو سیدی چې حمید ان انسن او کوحمد ان ان انسن دی کی کم یو سیدی نو دی وای چې قال ابو عبد الله امام بخاری وای چې الاول دا ول چه دا حمید او دانس منز که واسطه نشتا نعندی اصحو زمان پانیز دا سده دا سند سیده دا دویم سند دا سیده لیکن ستا سوحاشوی محدیسین علماء ویچه نا دوار بلکل بل بل سیده دوار سندون قویلی سیده سمده سیده نو دا سیده مداری اول ول راز چې آل شوی دی چې دا حمید نه دی دا حمید دا د انصهر سره بلاو شوی دی نو دی موسی او ته د حدیث بیان کړي دی وایي نو دا حمید او د انصمس کس لپاره بیا د حمید شو پدای شو چې معنا دا حدیث ډېر ډغه نه ورو انصهر بنو بیا ته لري او انصهر سره ملاو شوی نو دی په کې کله نه کړه واسطة ذكر كيو كلا لكلا باكي واسطة أنا ذكر كي دونا سيدنا سي. بابو فضل صومي في سبيل الله دا باب دي دا فضيلة دا روجين في سبيل الله دا الله قدار كي روجينيسي مراد دلتا الله دا لارنا اگر ور الجهاد بسم الله اگر چې الفاظ عام دي سړی جهاد نتره او په جهاد کې دی روشي دي د دې اجل ګمره دي چې په کوتل کې یې سندونه اجره نشته چې نفری روشي په میدان د جهاد کې دي سي احدث عن حاكم نصرين قال حدثنا رزاق قال احمد بن جرهون قال اخبرني اخبر يحيى وَصَاهِلُ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي, أبي سَيْنٍ الْخُضْرِيِّ قَالَ حَضْرَتِي أَبُو سَعِيدٍ خُضْرِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ <تصفيق> سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَرَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أُغِيبَ جهاد رو جونی ولا یورس فی سبيل الله ذال الله پدار ما ویکدا الله پدار کی مراد خاص جہاد والے اوم سیدہ کہنہ کہ امام بخاری تراس دا کہ دی قدیم کہ جہاد وہ مسلو کی روڑ اوم سیدہ او کد فی سبیل اللہ نہ مراد لا لا نہ مطلب دی شپیو اعمال کی لگیاے سفر کی دی یونیک عمل د اول دا لريو ولا زما جا يوسف تلري هاشتا اولته روي جنيسي زما عمره ولا تلري اولته روي جنيسي اکثر زما د مليږي شي په مکه کې حکما نيسي دا کېري د نيسي مدينه منوره نو کې څا روي جوړوني ولا یو ورځ د الله فرار کی نباعد الله وجهه الله بدر کی داغه مخ و زیکر دا مخ د مراد پټول بدن دی الله بدر وجهه بدن داو عن النار دا ور دا دوزخ نه سونه بدر کی 70 خریفا خریف دا وته و مړی دا او یا منی مراد خریف منی تاوی ودنت ما یکره کال 70 خریفا او یا کاله ده جهنم الله دومره لري کی لکزو ته چې او او یا کاله مزالوکو د چې دلن کوتل او او یا کاله مزالو کې نو دلن کوتل نه تلنك بسره لري د قسیبا د جهنم نه بیان دازي لري نه بي بي بويلغي په سونو په زړونو بي له ماره دا نه بي د جهنم نه ولري خاله د جهنم نه با تا رويتون مختلفي اکثر رويتون کي 70 راضي او يا او ګور یو حدیث کې رازی 100 عام سل کال لا کسرې چې پیاده مسلو کې او سل کال مزلو کې او دې څومره لري شي سل کال امره راغلې دي 20 ساله کال امره راغلې دي لرش یو حدیث کې داسې راضي الله بده عمر لري کې د جهنم نه د دې کارخانه او مرزيات دي مچې زه ولنن تنادو سګار باندې او ما غسې دیوسم د دې په مرغو کې ډېر مردي لکه کارګه چې بچي او په مزل روان شي او زی زی زی زی شپه ورځ مزل کوي او د خپل بډاوالي د وجه نه په یوزای کې راپريزي او مرشي نه د وسونه مزل وستاسو ووایه چې حدیث کې او یاراله بل حدیث کې سل رال بل حدیث کې سرالل پیزه سوا کال رال دا وسان څنګه جوړو مازي علماوي مقصد د دینه در رسول الله صلی عليه وسلم بیان د روایت یعنی الله د جهنم نه بیان دازي لری نو ده بیان دازي بي اړريتي نو دغه د لپاره بي زينو کې اویا يا بعضو بازو کې سل <سؤال> رازي بازو کې دغه رازي مسلمان مراد دغه بیا نري شه تاس 103 پرولي کې يا د سل مراد داني چې ایک دوسي پرولي کې مطلب دا بیان دازي بي دغتي لري کې يا دا يا یاد دي چې سري سري په خبره را زن سره روجی یو شان دیسی، زن سره روجی بل شان دیسی خیر جیهات خو جیهات دی تو ستر اول تر روجی نیولی دی پا مدینه کی تام نیولی او ستام ارگریم نیولی او یو سره چه ما خام شنو در نور درستخانونو پس منلی وی او بل سرخ خپل درستخان دی خکاره فرق دی دا یو ثواب دا بلنه دا غري زیات چاپل در صحان یې اجر ګندازي دي دا غاسي روجین یې ولیدا تيلاوتنا یو سړی ډیر کای بتیلاوت نه کای یو سړی داخراقونه کارلی به داخراقونه کار ناري ذسکچ الله ویادي او انشاء الله سل او انشاء الله 270 دباعد الله لري بك الله واشهه مخذا عن النار لغودو صحنا 70 خالفه او يا كانه